بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجنود الإسلامية على هرب المعطلة والجهمية فصل الخارجون عن طاعة الرسول صلوات أرض الله الرسول والخارجون والخارجون عن طاعة الرسول صلوات الله وسلامه وسلامه عليهم ومتابعتهم يتقلبون في عصر ظلمات، ظلمة دل... الطبع وظلمة الجهل وظلمة الهوى وظلمة القول وظلمة العمل وظلمة المدخلي وظلمة المخرج وظلمة القبر وظلمة القيامة وظلمة الدال القرار، فظلمة لازمة لهم في دورهم ثلاث. سلام الله عليه ربي العالمين وصلى الله وسلم وبارك. لا عبده ورسول محمد وعلى آله أصح به أجمعين أما بعده ربي شرح لصدري وإسر لأمري وأحل الأقدام من لساني يفقه قولي ربي زدني إلما ورزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصيح للشأن كله ولا تكلني لنفسي طرفت عين اللهم يا معلم إبراهيم علمني وامفهما سليمان Alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Dhu'ul Islamiyah. Pada kesempatan yang lampau kita telah berbincang tentang adanya dua nikmat, nikmat mutlaqah dan nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang abadi, yang berkekalan, berkesinambungan dari dunia hingga akhirat, dialah nikmat Islam atau nikmat iman dan nikmat sunnah. Ya, kemudian pada kesempatan kali ini ya, kita akan menceritakan, mengisahkan tentang cahaya dan kegelapan. Ya. Hakikatnya orang-orang yang mendapatkan iman adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam cahaya. Ya. Orang yang tidak memiliki iman adalah orang hidup dalam kegelapan yang hakikatnya adalah mati. Maka mukayyimul Allah menjelaskan tentang manusia pembagian manusia ada yang hidup dalam kegelapan mereka yang tak dapat nikmat mutlakah mungkin dapat nikmat muqayyadah ada yang mereka hidup ya dalam cahaya ada hidup dalam cahaya ada hidup dalam kegelapan berkata mukayyim rahimallah faslun fasal dan nikmat mutlaqa ini nikmat yang abadi ini hiya lati ya nikmat yang abadi ini nikmat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita dilarang untuk berbangga-bangga dengan nikmat mukayyadah di dunia kita dilarang berbangga-bangga dengannya tapi nikmat mutlakah nikmat iman iman nikmat Islam kita diperintahkan untuk berbahagia dengannya bergembira dengannya berkatalah muka yang rahimallah faslun wal kharijun al ta'at ar-rusul shalawatullah salam alaihim wa mutaba'atihim yataqallabuna fi asy-dzulumat adapun orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada para rasul Alaihim al-Talul Sulatul Taslim keluar dari mengikuti mereka sesungguhnya orang-orang tersebut ya yataqallabuna fi asriulumat mereka itu berbolak-balik berglimang di dalam sepuluh kegelapan tullmatul taba pertama adalah kegelapan tabiat tullmatul jahli kegelapan kejahilan mereka tullmatul hawa kegelapan dalam hawa nafsu mereka wa zulmatul qawul perkataan yang gelap wa zulmatul amal amalan yang gelap dari petunjuk dan cahaya wa zulmatul madukhal tempat masuk yang gelap-gelap alam barzakh dan dalam alam akhirat wa zulmatul khuruj tempat keluar yang gelap wa zulmatul qabri kuburan yang gelap wa zulmatul qiyamah hari kiamat yang gelap Ozulmatul daril qara'at kegelapan negeri yang abadi, fuzulmatul azimatul lahum fi daurihum thalath. Maka mereka senantiasa dalam kegelapan di dalam tiga alam, alam alam dunia, dalam alam barzakh dan dalam alam akhirat. Ya, pada pekan nampol kita menjelaskan bagaiman Allah yang memberikan cahaya pada orang-orang beriman. Bagaiman Allah mengeluarkan Orang-orang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Kita telah bahas pada kesempatan yang silam. bahwasanya Allah ciptakan manusia. Dalam kegelapan. Kemudian Allah SWT. Berikan cahaya kepada hamba-hamba yang dia kendaki. Ya. Maka. Yang mendapat cahaya inilah yang mendapat petunjuk. Yang dalam kegelapan. kekal dalam kegelapan. Maka orang yang membangkang kepada para rasul menentang para rasul tak mau mengikuti para rasul mereka berbulak balik dalam sepuluh kegelapan yang tadi kita sebutkan nah Assalamualaikum wa atsaba'un rusuli salawatullahi wa salamu alaihim yataqallabuna fi asyarat anwarin walihadil ummati wa nabiyihah minan nuri mala'isa li ummati ghayriha wa li nabiyyi ghayrihi fa inna li kullin minhum nurayni wa li nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam tahta kulli sha'ratin min ra'sihi wa wa jasadihi nurun tamun kadhalika sifatu wa sifatu ummatihi fil kutubil mutaqaddimah Ittaqallabuna fi asya'i anwar Amrika berbolak-balik dalam 10 cahaya 10 dengan 10 para pembangkang pembangkang para rasul mereka berbolak-balik dalam 10 kegelapan adapun para pengikut rasul berbolak-balik mereka dalam bermandikan cahaya dalam 10 ke, ya dalam 10 cahaya oleh hadi al-ummah wa nabiyaha min an-nur dan bagi umat ini dan bagi nabinya ada cahaya maleisali umat kauiria yang tidak diberikan kepada umat umat lain. Ya, oleh nabiin kauirih tidak pula diberikan kepada nabi nabi lain. Cahaya Allah berikan kepada umat Islam dan kepada nabi Islam, nabi Muhammad SAW, tak sama dengan cahaya Allah berikan kepada umat dan nabi nabi sebelumnya. Fa inna li kullin minhum li kullin minhum nurain. Fati ya dan umat terdahulu membawa dua cahaya. Memiliki dua cahaya hu li Nabiyina tahta kulli sha'ratin min ra'sihi. Adapun Nabi kita di bawah setiap rambutnya, diwajahnya di dalam setiap jasadnya nurun tam. Ada cahaya yang sempurna sebagaimana Rasul berdoa ya pada doa yang telah dibaca pada pekan yang lampau. Ya, ketika beliau mau pergi ke masjid, minta kepada Allah Azza Wajalla wa agar Allah berikan baginya cahaya di depan, cahaya di belakang, cahaya di samping kiri, cahaya di samping kanan, cahaya di atas, cahaya di bawah, agar dijadikan hatinya memiliki cahaya, pandangannya, penglihatannya, ya, agar dia dijadikan cahaya, ya, untuk rambutnya dan seterusnya. Maka Nabi yang mulia Nabi SAW memiliki cahaya yang sempurna. Kedalika sifat itu wasifat ummatihi fil kutubil qadimah demikian juga dalam kitab-kitab umat terdahulu begitulah sifat nabi dan sifat umatnya yang senantiasa membawa cahaya yang banyak menerangi banyak manusia Jadi para pengikut rasul ini mereka berbolak-balik dalam sepuluh cahaya cahaya tabiat mereka cahaya ilmu mereka ya, dan seterusnya kuburan mereka bercahaya di padang mahsyar bercahaya perkataan mereka penuh dengan cahaya perbuatan mereka penuh dengan cahaya ya senantiasa mereka dalam cahaya waqala ha. jalla ala ya ayyuhal ladhina amanu taqallah wa aminu bi rasulihi wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum Allah Buzofurul Rahim. Allah berfirman, Ya Ayo! Lelahin amanuai orang-orang Takutlah kalian kepada Allah. Wa aminoh bi dan berimanlah kalian dengan Rasulnya. Yatikum kiflah ni man rahmati Allah akan berikan mereka dua bagian daripada rahmatnya. Wajallah kum nuran dan Allah akan jadikan mereka kalian cahaya. Tamsu nabihi yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut kemana-mana. Oyalfir lakum dan akan kalian. Allah huwafur rohim. Dialah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah telah menyebutkan perubahan orang mukmin. Ya, sebagaimana yang dibuat dalam ayat pada pekan lampau. Awwangka namayikan. Apakah sama orang yang asalnya mati? Fakhirnau kami jadikan dia hidup. Wajalna lahunur yang sybih fitnas kami jadikan sebagai cahaya yang dia berjalan di tengah-tengah manusia membawa cahaya, menerangi manusia. Kaman manzalufid dulumat dapatkah dia disamakan dengan orang dalam kegelapan begitulah orang mukmin Di mana-mana hidupnya penuh dengan cahaya perkataan penuh dengan cahaya perbuatannya langkahnya nah wa fi qoulihi tamshuna bi'ilamun bi anna tasarufahum wa taqallubahum alladziina yanfa'uhum alladzi alladzi yanfa'uhum inna ma huwa an-nur Wahai mereka yang beriman, dan ketika Allah mengatakan tentang cahaya, termasuk nabi yang mereka berjalan dengan cahaya, di mana orang mukmin berjalan dengan cahaya, cahaya iman yang menerangi orang lain, memberi petunjuk bagi orang lain, memberi inspirasi bagi orang lain, sehingga mereka terangil dengan cahaya iman orang mukmin. bahkan orang-orang kafir pun demikian, mendapatkan nikmat dari cahaya orang mukmin dari sikapnya, akhlaknya, sopan santunnya, perkataannya, perbuatannya cahaya. Ilamun bi anna tasarufahum wa taqallubahum alladhi yanfa'uhum innam huwa an-nur. Adalah informasi pemberitahuan bahwasanya gerak-gerik mereka, tingkah laku mereka ya, yang bermanfaat bagi mereka adalah cahaya yang mereka bawa. Wa anna mashyahum bi <tik> nur kalaulah mereka berjalan tidak membawa cahaya. Gairmu jadilah, tak ada manfaat bagi mereka. Wala nafih lahum tidak bermanfaat bagi mereka, tak berguna bagi mereka. Balah bororuh aksar minafeh. Bahkan lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Orang berjalan tanpa membawa cahaya iman membahayakan, membuat gelap seluruhnya. Ya, membuat orang dalam kegelapan yang boleh mengiring orang ke dalam jurang kebinasaan. Alam jurang kekufuran, jurang syahwat dan subohat. Tapi orang mukmin yang membawa cahaya kemana mana, dimanapun berada berkah. Ya, meluruskan manusia yang bengkok, menasihati manusia yang menyalah dengan cara hikmah dan bijak. Dimana mana hidupnya adalah cahaya. Wafihi anna ahlan nuri hum ahlu l-masyi fin nasi, wa man siwahum ahlu zamani ti walinti Walami syahli kulubih, walami ahwalihim, walami akwalihim, walami akdamihim ilah pautati. Wakadali kalatam si al sirati ida mashad biahl anwari akdamuhum. Dalam, dalam ayat ini juga terkandung an ahlun nur hum ahlun mashrifnas. Orang yang disebut ahlun nur, orang-orang yang dalam, iaitu yani cahaya, mereka lah orang-orang yang selentiasa berjalan di tengah-tengah manusia. Orang beriman adalah orang yang beriman faad bagi manusia lain. Itu maknanya. Kemana mana berada dia bermanfaat. Ya, sebagaimana doa ini: Sabdina Maria muaja Allah ni mubarakan aina kuntud. Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada di setiap tempat dimanapun berada dia memberikan berkah bagi orang sekitarnya. Bahkan bukan hanya untuk orang, untuk makhluk, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan. Orang mukmin berkah subhanallah karena semuanya cahaya ketika Abdullah bin Umar melihat anak-anak bermain-main dengan burung hidup yang mereka panah dari jauh jika tak kena maka panah anak panahnya akan menjadi milik pemilik burung jika kena maka dia akan rugi burungnya mati seketika Ibn Umar melihat mereka lari tukang langgang kata Ibn Umar, siapa yang berbuat ini? sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai hasaran tembak ini cahaya Nabi yang mulia s.a.w ya, ketika melihat sahabat bermain dengan anak burung kata Nabi dari mana akan dapatkan? ya Rasulullah kami ambil rindunya, jangan pisahkan dia dengan induknya, kembalikan kepada induknya ini cahaya Ya, mukmin di mana-mana akan membawa kebaikan. Bahkan untuk binatang ternak pun kebaikan. Ada seorang ansor yang tidak memberikan hak bagi untanya, sehingga untanya marah dipekerjakan pekerjaan yang berat tak diberikan makan, akhirnya untanya mengamuk jadi bagikan anjing gila orang berlarian. Ya, mereka melapor Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun datang. Mereka katakan, Ya Rasulullah Jangan dekati semuanya di unta yang mengganas Kata Nabi SAW Biarkan saya mendekatinya Nabi mendekatinya, mengulus-ngulus Kepalanya Nabi berkata, milik siapakah unta ini Milik salah seorang ansar Kata mereka Unta ini mengadu kepada aku Dari buruknya perlakuan tuannya Tak memberi makanan yang cukup Mempekerjakan pekerjaan yang lebih banyak Daripada semestinya Taklahkan berbuat baik kepada binatang, binatang Allah tundukkan untuk ini. Ini lah cahaya. Ini orang mukmin, bukan teroris, bukan perusa. Di mana mana dia memperbaiki. Subhanallah. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang berjalan bawa cahaya, dimanapun dia berada, menerangi manusia. Adapun selain mereka ahlu zaman, orang-orang yang senantiasa dalam penyakit dan jangan oleh kita terputus daripada berkah kebaikan. Falamashyal qurubihim wal ahwalihim tada bagi mereka gerak-gerik perjalanan. Walali aqwalihim walali aqdami ada sama sekali apapun dari tingkah laku mereka, ucapan perkataan langkah-langkah mereka kepada ketaatan. Begitulah mereka dalam kegelapan dalam kegelapan kekufuran. Fakahalikah, laa tamsi ala syarat nanti klah di hari kiamat, sebagaimana mereka di dunia ini tak berjalan, karena dalam kegelapan berdiam dalam kegelapan mereka orang yang sakit berkepanjangan tak bisa bergerak dalam kegelapan. Ya, yang sepuluh tadi maka di hari kiamat mereka juga dalam kegelapan di padang masar tidak diberikan cahaya. Orang mukmin di dunia Allah berikan cahaya, keberkahan yang saya sebutkan tadi, di hari kiamat di padang mahsyar benar-benar diberikan cahaya yang menerangi jalan di depan mereka. Mereka membawa cahaya ke mana-mana. Membawa cahaya sebesar gunung dan seterusnya maka orang-orang yang dalam kegelapan di dunia ini juga dalam kegelapan orang yang tak pernah melangkahkan mungkin di atas cahaya petunjuk ilahi perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya maka di hari kiamat dia pun demikian tak akan mungkin dapat melangkahkan kakinya di atas jembatan asirat as yang gelap gulita. masyad gulitah ketika orang-orang yang bawa cahaya berjalan dengan kencang di atas sirat dengan cahaya yang banyak yang paling minim cahanya sebesar kuku kaki kadang hidup kadang mati ketika melewati sirat ya kakinya terjatuh satu dipegang oleh tangannya sirat kemudian naik berjalan begitulah tangannya satu terjatuh yang satu memegang sampai akhirnya dia selamat inilah orang terakhir melewati sirat daripada orang mukmin. sampai di ujung dia lihat ke belakang dia mengatakan Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku memberikan kepada nikmat yang tak pernah Allah berikan kepada orang manapun bahkan seluruh alam semesta tanda syukurnya dia dia kira dia paling beruntung padahal dia yang paling terakhir dengan cahaya yang satu ku besar tadi ya maka Allah sudah dia surga dia berkata Tuhan pisahkan aku daripada neraka yang bawa busuk ini jauhkan aku bentengi aku Maka dijauhkan tripan neraka, didekatkan ke surga. Subhanallah. Allah suruh dia lihat rawang surga dari luar. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya perintahkan dia masuk ke dalam surga. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala tanya, maukah engkau sekiranya aku berikan bagimu kerajaan dunia sih isinya? Kata dia Tuhan, janganlah engkau berolok-olok denganku sudahlah kau selamatkan aku dalam dari dalam neraka masukkan aku ke dalam surga nikmat apa lagi yang akan kau berikan kepadaku ini kurasa sudah cukup bagiku kata Allah Subhanahu wa taala lakadzalika wa asr amdaliha untukmu ku berikan kenikmatan surga seolah engkau pemilik dunia seisinya dan 10 kali lipat daripada itu Maka dia mengira dialah yang paling tinggi derajatnya di surga, padahal dia yang paling rendah derajatnya di surga. Allah tutup pandangan mata daripada orang-orang di atasnya, sehingga dikira dia yang paling hebat. Subhanallah. Dengan cahaya yang minim, orang kafir tak ada cahaya. Inilah ni iman. Subhanallah. maka orang-orang kafir orang-orang ahli maksiat, orang-orang munafik dalam kegelapan tak bisa melangkahkan kaki sebagaimana orang dalam gelap berdiam diri matikan masjid ini, orang kan berdiam menunggu cahaya hidup suruh mereka berjalan keluar paksa mereka berjalan keluar maka mereka kan nabrak kiri kanan belakang depan, tersandung, nabrak kaca, nabrak tembok kenapa? tak ada cahaya terdiam begitulah orang-orang yang tidak memiliki cahaya nah asnalahu ta'ala tamshuna bi nuktatun badi'atun wa ya annahum yamshuna sirati bi anwarihim kama mashaubaha bainan nasi fi dunya wa la nuran lahu fa la yastati'u an yanqula qadaman an qadamin ala sirati fala al mashyu ahwaju ma yakunu ilai ahwaju wa jama'a yakunu ilayhi. Fi qawlihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tamsuna bihi mereka berjalan dengan cahaya ini. Nuqtatun bariyah, ada titik poin yang begitu indah dalam ucapan tamsuna bihi ini. Apa dia? Anhum yamshuna 'ala sirati bi anwarihim. Sesungguhnya kelak di hari kiamat orang-orang mukmin benar-benar berjalan di atas jembatan as-sirat dengan cahaya-cahaya mereka. Kamu masyhobiha fainan nasif dunia sebagaimana mereka berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya tersebut. Begitulah mereka berjalan di padang ya, ya di atas jembatan syarat dengan cahaya itu pula. Omennlah nurulahhu yang tak punya cahaya. Fainahulah yasti uan yang kolokadaman angkadam tak bisa mengangkat kakinya, tak bisa kemana mau berjalan, tak tahu. Yang ada terperosok ke dalam neraka jahannam. Ya. Yang qulu la an yang qula qadaman an qadamin ala sirat tak mampu memindahkan kaki yang satu pada kaki yang lain tak bisa fal mashya maka dia tak mampu berjalan ah wa jama'a pada waktu yang dia sangat butuh berjalan ya inilah terakhir kalau dia mampu melewati sirat selesai masuk ke surga ketika itu dia tak bisa berjalan karena tak punya cahaya Ya, tiap hari kita meminta eh dinas mustaqim Tuhan tunjukilah kami jalan yang lurus as siratul mustaqim itulah an nimatul mutlaqah Dialah lah ni'man iman, ni'man sunnah ya itu yang setiap hari kita minta dan kelak bagaimana kita berjalan di atas sirat sesuai dengan bagaimana kita berjalan di dunia ini, mengejar ketertinggalan kita, keterlubutan kita dari Allah Jalla wa'ala Bagaimana kita berjalan menuju taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melangkahkan kaki kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anggota tubuh kita kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Sebesar apa cahaya yang kita miliki di dunia. Secepat apa kita berjalan dalam menyambut hidayah, Mengamalkan hidayah Seperti itu pula cepatnya kita berjalan lewati sirat. Alhamdulillah. Nah. Faslun. و الله سبحانه وتعالى سما نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا واحتجبه عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا يتلألؤ قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مسبح المسبح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونه, زيتو زيتونه, زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على النور يحدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على النور Yahdillahu li nurih man yasha wa yadhribullahu al amsal lin nas wallahu wallahu bikulli shay'in alim fasal wallahu subhanahu wa ta'ala samma nafsuhu nuran Allah menamakan dirinya dengan cahaya wa ja'ala kitabahu nuran Allah menjadikan kitabnya penuh dengan cahaya kalau kita mau lurus dalam hidup di dunia ini berjalan benar bukan dalam kekelapan syahwat subuhat Berjalanlah dengan kitabnya. Jadikan kitab sebagai panduan, pedoman, cahaya. Wajah Allah kita bahunuron, Nabi Rasulah hunuron. Allah menjadikan nabinya sebagai cahaya yang menerangi umat. Adinah hunuron Allah menjadikan agamanya cahaya yang mendatangkan rahmat bagi umat, bagi alam semesta. Wahja Jaban Khalqi Bin Nur Allah pun berhijab, menghijab dirinya dari pandangan makhluknya dengan cahaya pula. Allah menghi menghijab dirinya dari pandangan makhluknya dengan cahaya. Nabi yang mulia sah-sahlah tak mampu melihat Allah ketika islamnya rajah, karena Allah dihijab dia dengan cahaya. Wajah Allah darahul ya'yi nuran. Itulah Allah jadikan kampung negeri bagi wali-walinya adalah surga yang penuh dengan cahaya berkerlap kedlim. Allah berfirman: Allah nurul sammati wal ar. Dialah Allah cahaya langit dan bumi. Ya nanti akan ditafsirkan makna ayat ini tafsir yang begitu dalam. Allahlah dia cahaya langit dan bumi perumpamaan cahaya yang bagikan miskatin fi ha misbah yang bagikan tempat yang tersembunyi yang dimasukkan dalam tempat tersebut ya lentera al misbah fi zujajah, lentera dimasukkan ke dalam kaca yang bening ya agar kedap daripada air maupun angin azzujajatu ka'annaha kawkabundurriyun kacanya begitu bersih bercahaya bagaikan bintang-bintang di langit yang bercahaya yuqadum min syajaratin mubarakah lentera ini dihidupkan dengan bahan bakar ya dari pohon yang penuh berkah yaitu minyak zaitun Shajaratin mubarakah yang penuh dengan keberkahan pohon zaitun zaitunah al-sharqiyah pohon zaitun yang dia tumbuh bukan di arah barat sehingga terlambat terkena matahari cahaya matahari ketika terbit wala gharbiyah la sharqiyah bukan di timur bukan pula di barat ya letaknya bukan di timur ataupun di barat yang di timur atau di barat akan terkena cahaya cahaya matahari pada waktu tertentu tapi dia di tengah-tengah selantiasa dapat cahaya matahari seutuhnya dari pagi hingga sore, membuat pohon tersebut begitu suburnya kata Allah SWT pohon zaitun yang tumbuh bukan di barat, bukan di timur ataupun di barat di tengah-tengah Nada cahaya yang penuhnya cahaya matahari yang penuh, ya kaduzaitu yudhi begitu bersihnya minyak zaitun ini, bahkan hampir saja minyak ini semata dapat menerangi karena jernihnya dia. Yudhiu walau lam tamca belum lagi dihidupkan api pada lentera ini masih minyak zaitun saja hampir-hampir minyak ini karena jernihnya bersihnya memberikan cahaya. Subhanallah Nurun ala nur Cahaya di atas cahaya Ya Cahaya lampu ketika dihidupkan Cahaya minyak sebelum tersentuh api Cahaya di atas cahaya Para mukmin pun demikian Ya Cahaya Wahyu yang datang Kepadanya Dan cahaya fitrahnya yang lurus Bergabung cahaya dengan cahaya Sebelum datang wahyu, fitrahnya telah lurus Cara berpikirnya telah benar ya, Sehingga dia telah melakukan sesuatu perkara dan pekataan yang telah benar Sebelum datang kepadanya wahyu Ketika datang wahyu, semakin sempurnalah Banyak para sahabat yang seperti itu lurus bagaimana bakar sidik Cahaya, datis cahaya Belum lagi datang Islam, terdapat ya petunjuk Fitrahnya lurus tak pernah membakar sidik itu minum khamar mabuk, tak pernah ceritanya berzina tak, bagi, tak pernah menyembah berhala tak masuk ke dalam logikanya tak masuk ke dalam akal sehatnya tak menerima fitrahnya ini cahaya datang kepada Islam, cahaya di atas cahaya Nabi pun demikian salawatullahu alaihi belum datang kepadanya risalah nubuah, di atas cahaya tak pernah berbuat apa orang-orang jahiliyah. salallahu alaihi wasallam Nur nala nur yahdillah hulinurihi manusia Allah akan beri petunjuk dengan cahayanya kepada siapa yang dia kendaki. Wajib dari Allah alamthah. Lemikian Allah berikan bagi manusia perumpamaan perumpamaan. Allahumma bi kulishayin adhim dan dialah Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Kita padakan sampai di sini. Asy'atu Isa. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhana kalau Bhamdi. أشهد أن لا إلا أنت استغفرك بليك وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول محمد وأخرب دعوانا الحمد لله رب العالمين